بسم الله الرحمن الرحیم وزاریات زرون دا الله قسمون خوللی او شواہد دی پراتلو د قیامت بانے وزاریات زرون اللہ والقسم نیدی بی پا ونسطن کو حوادانو باندے زرون پا نسطل سرا راوالو جی اصولو لی تس نسید ارزاریات زرون قسم دیوی پاغ نستن کو هواگانو زرون پنستل سرا فل حاملات وقرن قسم دیوی پاغ پورتکون کی وریضو وقرن بوجدو بولرا رو بولوی بوش پورتکی اسمان تا حاملات اغا پورتکون کی وریضی وقرن بوجدو بولرا فل جاریاتی اسرن قسم می دیوی پاغ روانو کشتو پدر آب کے یسرن پاسانتے آسرام فالمقسمات امرن قسم می دیوی پاغ تقسیم ان کو فرشتو رزقونو لرا و بارانونو لرا پبندگانو پکلو کے امرن تقسیم ان کے امرن اگا حکم دا اللہ لرا رزق تقسیم باران چکم جا اللہ و لیا تقسیم ای فالمقسمات امرن قسم ندیوی پا غا تقسیم انکو فرشتو امرن آغا شیل را چی اللہ لاغی حکم امر دا اللہ لرا دا دم رسلور قسمونی تسو خوڑل انما تو عدون لسوادق یکینان ها غا چتاو سر وعدا کی دیشی لسوادق دا خامقا خبر رشتنی دا دا رشتنی خبر دا و اند دین لواقع یقینا قیامت خامخواکی کی دن کے قیامت خامخواکی کی والسماء اقسم دی جما پاسمان بانی ذاتل حبق چخوند لاروی باجی وئی خودک منو ا ترک لار قسم دی پاسمان بانی ذاتل حبق چخوند لاروی ا چارل حبق کو لکی کی دستور ہوتا یا ہے جو پمانہ دی امراضی قسمی پاسمان چی خاوند سطورو رئے خاوند زینت دے انکم چی اکینا تاسو لفی قول مختلف خامخا پبینہ مختلف کی ای پبارک قرآن کی سوکورت شہر وائین سوکورت سہر وائین سوکورت اساتیر الولین وائین یوفکو عنہ من افک عرولی شید دیقی آمد من اوناغ سوکو د الله پرعلم کې ړولې شو دی یو فکو انرولی شي د قرارار کولو نه په دقیام موانې من اوف آاسوک چې پهیلې لای کې ړولې شو دی او تلل خرسون اللله پلانت دی شي د روجن دا درجن جلامت نوې پلانت دی شيله نه هغه خل راسوو هغه د غمرتن چدئی پا خپل جہالت کې ساہون نا خبر دی فی غمرتن غمرت یا پمانا ده جہلو یا پمانا ده کفر او ده شک دے اللذین آکسانم في غمرتن چدئی پا خپل شک و پا خپل کفر کی پا خپل جہالت کې ساہون غافل دی نا خبر دی یسالون تپوسن کئی دی ایانا یوم الدین کلب وی رزد قیامت یوم پا کمر از هم چی دا کافران علا النار یفتنون فا او بانی دیلی عذاب ورکولشینو دا ود قیامت رزوی او اللہ بورت ویزو کو ستای فتنتکم از آقفل هاغل لذیب دا ها عذاب دیکنتم بهی تستعجلون چی وی چی تاسو وددی په غختوبان تلوار کولا ان المتقی نبیشک پر ازگاران في جنات وعیون جنتونو پچ نو کې وي اخیدي نهماته هم رد به هم هغهتون کې د هغه سر ل را چ ورکي د دوی طرق د دویم خوشاله اخلیو قبلی ان هم قانو ب ش کو دا مومنان قبلله ظ کا قبلله ظال کا په دنیا کې مسیې انې کامل کوون کې ل به دنیا ک ن کامالکل تا زه کار ته دا بدله میلاويږي قانو وقلله د چې ډیر لږ د شپ یا ما ی جوون چې دی د کېدل او اوطاقاتو د پیشمنې کې هم ي استخفریرون دید لا نه بخ نه غوايخ نه غړي بخ نه به غخته وفی مم په معلوونه ل دوی کې حق ل ساائلېول مهرووم ه دی دپاره د غښتونکوول مهروو د پااره د نو و لاغېکین او پهمکه کې نشانات دي دپاره د یق کوون کوم وفی ف کوم ستاسو په د نفسسو کې افلاې دشرون آیا تاسوويلي نه وسمریز غ پاسمان کې سبب د رزق ستاسو دے چې باران عن دی وماته عدو نوه جننت چې تا او سرې واده کېې شي هغه د مسمان او عرش الهی داغی دا پارا تختو داغی دا پارا چتو چت فا ورب السمائی مکسن مدینی پا پالون کی دا اسمان فا ورب السمائی فا ورب السمائی کسن دی داغ پالون کی دا اسمان والارد یه دزم که انهو لحق چی دا تاو سر چواد کی دا خبر حقا دا دا دروغ مگنائی مسلام ان نه کوم تنقون په میسلنداه چې تاسو خبرې کوئ اات کاه راغلی د تاته هغې سووی في برامل مکرمین خبر د ممنو د برایلی سلام چې زتمنملمانو هز د خالو کله چور د ننش د پهې ابراهيم ملی سلام فقالو سلامه دویلی د چې سلام وي پهته سلام سلام ليبرا م السلام په تاسو د سلاموي قومون کون یوقوم ی ش فرغله هلی پ لاړو د ملمنو خپل کورته زه بالاله خفیې من و فرغ پ پلو د ملمنو نه کورته په جا نو را تنې دملمننو ته پسخې صرف سره کور کې صرفی غې ز در ذببهه کوو د هغې وختې پخ کاملمنوته راته کار را به ووي ل ند کړی داته عام دوي ته کالهولو ه د براه مې سلام اللهته کوون آیا تا س نه تا کوون آیا تا س نه نخور تا جسم من <ت ét sul wizard> نو فَتَهَاطَتْ لَهُ ذُيْن خِيفَةً يَرَى فِظْلِهِ قَالُوا لِمَنْ نُورٌ تَهْلُو لَا تَخْفَى رِيَامَ وَبَشِّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ اوزیر اور خدائے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک بچی پوها سرا فا اقبلت مراته رامت متوجہ شی و بی بی ابراہیم علیہ السلام فی صورتن تو چغی سرا نخولین او چغی وے فَسْوَقَّتْ وَجَهَا او ده تعجب ده وجه ناداتن ده والیو پالاسبانیم لیکن زنانو آده تی تعجب خبر ایم اللہ سراوالی تندیل اللہ سے ٹکور کی فَسْوَقَّتْ وَجَهَا زوربت بی اتراف اصوابی ها جب حتها فَسْوَقَّتْ وَجَهَا دی ده تعجب ده وجن وقالت ویلیو دی عجوز ناقیم ذخو بودای معقیم بیا ولع شاندار ما پسنګ بچی کی قالو کذالیک ویلی فریشتې دارمت قال رب کس تر رب لیلی ترف فیصلہ انه بیشک شاندار هو الحکیم العلیم دا لا حکمت والد او په هر هو الحکیم العلیم دا لا حکمت والد او په هر قال فما خطبکم ایها المرسلون وهرته براهی مسلام فماخت وکم س د حال ستاسو هل مرسون ایلیګلو شوم تاسه حالې قالونو غجوودوي ان اورسنا بشه کمګ را لږلی شوي اعل خو من مجرې من د کوم مجرم دپاره ل نور س لادي دپاره چېي کو موږ په دویوانې دا سه کانی پی رو رو چاہ دا خطو او بیا پا اور کی پاک کی کلی شوی تکر کچی ورطوئی مسوومتن نمونتلی کلی کلی شویو ان ربکا ساغ رب د طرفنا مسوومتن ان ربکا دا کانی نشاندارو نمونتلی کلی شویو ان ربکا ساغ رب د طرفنا للمصرفین پارغ مشرکانو فخرجنا من رئيس تمنګمنا اسوک کان چوفیا پدې کې منل مؤمنين د مؤمنانو نا فما وجدنا فيها الا و ممن ظلمن فيها کې او غیر بيت من المسلمين الا و كور مسلمانانو نا بس یو کور په ټول تیز حق شیرو او پکی مومنان صرف یو کور والو وترکنا پر شو مونږ په کې تن نشانه ولا مع للغ نه ډ کسانو نهپاره یا خاافو نه العذابل علیم چېریږ وترکنا في آتن پر شو مونږ پهې کې آتن نشانه للغ نه دا کسانو نهپاره یا خاافو العغابل عم چې ریږ غده غاب درنااک وفی موسا او پہدلت موسیٰ علیہ السلام واقعہ کتاسو لدلیل لے از ارسلنا ہوئی لا فرعونا کلچ لیگل عمون دے فرعون تا دے سلطان په بدلیل خکارا او سرگن سرام فتح اللہ بی رکنی ہی وغاوڑ دے دلیو دے تابدار اید موسیٰ علیہ السلام نا بی رکنی ہی سردخ پل قوم نا وقالا ویدو دے فرعون ساہرن وی نعوذ باللہ من رالک دا جادو گرده و مجنون یالی و نیرے فاخذنا هرانی ولی و منگ دے و جنودہو لخ کردند فنبزناهم نورتا اکری و منگ فلیم پدریاب کے و هو ملیم او دےو ملامت کڑشویم دے قابل دا ملامت یاو قابل دا مزمتو و فی آدن پا دیانو کی ارسلنا علیہ مریح العقیم کله چرا له ګلو ومن کوذيبا نسلی الا عقیم چه دا خیر نه خالی وا دافس لیوا چه دا خیر نه خالی وا الا عقیم یعنی ریح لا برکت سیها دا سه هوا وا چای کی خیر او برکت ما مات غر من شین نده پر خو او شیت ات علیه چه دا وا برات لپا غشی الا جالثو کرمیم مگر غر ذل بیاشی پشان کر رمیم کر رماد یا کر رمیم کر تراب عرشه لکد خاورو گرزولو وفی سمود اللہوی پسمودیانو کدر لئے بردتے ایز قیل لهم کلچویل شودویتا تمتعو حتا حین فیدوع لئی ترسو اختفوری تمتعو حتا حین فیدوع اخ لئی ترسو اختفوری فعطو عنا می نود سر کا ش کړي وه د هوکم د خپل غنا تا خت هماقو نیلودي لاتن در چغې همیم زورو قتل په مستستهواو نو طاق نو لرلو من قییا من د درېدو قانومون ته نو نود ببدله غتون کې یعنی نه او ق دلی صلسلام من قبلو ددي ټوللوونه مخکې ان هم کان و کومن فاسقین بیشک او د یو قوم نا فرمانا دلائل نقلیه ذکر کل نوص دلیلی عقلی ذکر دلائل عقلی ذکر کئ والسماء بناها بایدن اسمان جوړ کړل دي مونږ به ایدن پخپل لا سنواني و ان له سعون او یقینا من خامخادا قدرت لرو دې ایدن پلا سنو دي کې سلف صالحین او تعویلم عبد الله ابن عباس وہی دی دین بی قوتین دا ویاته چې ما سوره بقره کې تاسو راوللو چې بعضی صفاتو کې مفسرون لپاره چې علماء او سلف تعویل کړي و سما د نه نه دین او اسمان جوړ کړي مو دین په خپل قوت او طاقت او د معنا عبد الله ابن عباس د امام مجاهد د قتاده سوری د یو ټولو منقوله ابن کسیر لپاره اوزمکا غرول دمونگا فنعم الماہدون نصخ غرون کیونگا ومن کل شیندار یوشینا خلقنا دو جینی پیدا کل دی اللہ ویمگا جوڑ و جوڑی نرو مادا لعلکم تذکرون دا دیر پارچ تاسو نسیت قبول کئی ففررو الاللہ رو تختی دا شرکنا الاللہ دا الله توحید تا اور او تخ قید شیطان ده مرګر کیا نا اِللہ <سؤال> الا <سؤال> اللہ تا ان یتینن ولکم تاسود پارا منھ نذیرم مبین رضی اللہ دے طرف نے مراد کہ ان کے اختارام ولا تجالوا الا الہن اخر مگر زوی سردا اللہ نہ معبود بل انی لکم بشکذ تاسود پارا منھ دا اللہ دے طرف نا نذیرم مبین یردرکون کے اختارام تذالک اللہ اوی ما اتا اللذینا نور اغلیاء ته من قبلهم چردین مخیو من رسول ان حصیوں پر غمبر اللہ قالو مگر ویڈو وغی ساہرن چردہ پر غمبر جادو گردے و مجنونی آلے ونیدے اتواسو بیہی تب کافر او بل کړه کرے خبره خبرہ یعنی چسوک حق بیانائی او توحید بیانائی لنو مرکساہر و مجنون بیانائی اللہ وین نصیحت نی وکړې بل هم قوم طاعون بلکې دیو قوم نفرکشان فرکش قوم دې چې کل حق واعوري د جاده دا فطری لګي فتول عنهم نو اولاد د دوینات فتول عنهم واولاد د دوینات فمن تبملوم تملامت نسکه بیان وکړ کنه ملامتیا او پاچای چې حق نی بیان کړي وذکر نصیحت ورکا فإن الذكرى تنفع المؤمنين نسيت فايدة ورقى المؤمنان تام وما خلقت الجن والإنساء الله وإنمني في داكلي كريان وإنسانان إلا لعبدون مغر دفار دخل عبادته بعض دي عبدون ما نكتل إلا لو وحدون شما يوقني خالز ما الله راده نه لرن د دینه د سرزک وماوری دوطون او ضراده نو چمال چېمالله د تو امررا کې ان الله د ش الله وررضذااقو دا الله د زک ورکون کې زل طاقت د مضبوط داي مو مضبوط دی هر چا توخت په وخرز کرسي خزانو کې کمین را ځيفه لله نه زلممون دې شکلا که سانو په قارچي ظالمانی ذنوبن غلیبن یعنی هېڅ د عذاب نه ځنوبن مسویبمن العذاب د پاردا که سانو چې ظالمانی ذنوبن هېڅ د عذاب مثل ازنوب اساهین فمثل دې سي د مرګورو دوي <coughs> فلا استاجلون دې تلوار نه کوي یل دا موجوده کافر چې د بل مغشان برخم لایيږي لکه ددننه مخک د دا هرروونه کاافان چې تې شووتهوا د الله نه کوئ ف خپل وخت به د د اغااب راځي فولل منله نه کفرو حالقد دي د پاره دا چې کافر وي مییو مهم مهمملله یو وادون دځې دوي دا غرهځېناوعاددون چېې سره واده کړې شوي دا